Нафта, ліси, спалене, промелькнуте життя. Вся цивілізація летить у трубу, реально існує тільки швидкість, але вона не залишається. І хто зна, що таке реальність? Чи допомагає вона жити? Великий, мужній і причмелений Дон Кіхот бачив у вітряках велетнів. Маленький Санчо Пансо бачив полотно та дошки, прибиті до палець, і той, і той мали з того лихо. Хто це сказав? Зрештою, яке це має значення? На обличчя повіяло чимось знайомим, здавалося, хтось пройшов повзліжко. Він злякався і вже більше не спав. Йому весь час здавалося, що по вітальню хтось ходить, зрештою, зважився і зазирнув. Не було нікого. Собор ріс неначе з води. Бригади працювали не тільки вдень, а й вночі при світлі прожекторів. Внизу, на допоміжному майданчику, вже клепали бані. Олег жив неначе в маринні. Йому весь час здавалося, що за ним хтось ходить, хтось стежить зодалік. А то починав боятися, що раптом відчиняться двері, і в них загляне цівка дула. Його страхи не були марні. Тільки лихо впало не звідти, звідки він сподівався. Подзвонили з села і сказали, що їхня хата згоріла і що потерпіли батьки. Машиною їхати не міг, не було за що її заправити. Поїхав автобусом. На дорогу захопив кілька журналів, поклавши їх у старенького кейса. І знову жовто-сірі поля, і червоні кетяги, горбини над дорогою, і на даху млина, А на обійсті – попелище. З літньої кухоньки вийшов батько. Зігнутий, зморщений, не наче зіжмаканий грибок-сморщок – Закашлявся, побачив Олега і витер сухою перепаною рукою сльози. Мати сказав він у лікарні, в неї серцевий напад. Вони не згоріли живцем, бо мати щось почула, підвелася і побачила вогонь. Тоді її вдарило. Двері були зав'язані. Він вибив вікно, витягнув матір і виліз сам. Пожежна приїхала незабаром, але врятувати хату не могли. Вона була облита бензином з двох кінців. Порозтягали недогорілі балки, полили водою жар і поїхали. Якимось чудом не зайнялися хлів і літня кухня. Тепер він перебивається в ній. На зиму переберуться з матір'ю до Гриня, двоюрідного батькового брата. Були слідчі, але не захотіли акта складати. Олег довго тинявся по попелищу. Знайшов ключа, старого штибу ключа з язичком. Такими ключами замикали хати ще лебонь древні поляни. Довго крутив ключа в руках. Глумління долі, хати немає, лишився ключ від неї. І ще знайшов безміна, мідний безмін минулого століття, Міра на фунти. Мідь від часу потьмяніла, позеленіла, залізна ручка поіржавіла. Скільки на ньому переважно жита, пшениці. Проте ніхто не зважив добро та зло. Для добра вистачить безміна. Зло тепер можна зважити хіба що станційними вагами на тонни. Ось і над його батьками вчинено зло. Зло воно не просто зло, а наркотик, яким упиваються. Сьогодні читачі вишукують у газетах повідомлення про вбивство та пограбування. Добре, що з кимось, а не зі мною. Іншого не читають, та й читати нема чого. Все було, все бачили, все знають. І чого сподіватися? Світ дедалі більше дуріє, фальшивіє. Бог сотворив землю досконалою. Людина споплюжила все. І найду ще ті, від кого найбільше сподівань. Знову дивився на попелище. І думка смувалася. Все село неньке стає, наче попелище. Он навіть дроти познімали з стовпів на продаж. Все одно світла немає. Платити за нього нічим Світять каганцями Розпаювали землю, а її ніхто не взяв Реманенту немає Селянських кредитних банків також У селі лише пенсіонери Землю скуповують в оренду хижаки Директор цукрового заводу Ще хтось Люди в нужді он батькові сусіди варять юшку з лободи та ревеню та ще три картоплини, і оце на весь день, без хліба. Його купити ні за що. Вони вечеряли в садочку за збитим соснових дощок столом, сьорбали юшку, а з білої продовуватої